Nafahamu, maajabu ya mnyamangekewa na mafuta yake katika nyota na mvutu wa ajabu. Mwandaaji ni Dr. Riziki Mkalimalela, mimi naituwa Ananias Edgar. Kwanza kabisa Dr. Riziki Mkalimalela nasema, aanze kwa kutuwa salam za pole kwa wa Tanzania na wana Afrika kwa ujumla, シュジャーはアフリカ、ナムザ・レンド、ナムナム・ピンズ・ウォーク、ドクター・ジョン・イポンビ・マグフォーリー、マナウメ・ペケ、アリア・ミニ・アフリカ、グリア・キュリシア、ナクジ・ヴィシャ・ビラ・コウン・バウンバ、ラキニ・ピア、ニ・マナウメ、ミョン・ゴニ・マワナウメ、ワリア・ミニ・ナクザ・ミニ・ティバー・セリア、 katika kuponya magonjwa mbalimbali ya toka nayo na binadamu na wanyama. Ni pigo kubwa kwa Tanzania na Afrika kwa jumla wake, binafsi Dr. Riziki ya lilazimisha kusitisha huduma za kiofizi kwa muda wa siku saba, mara bada kusikia tarifa za kifochaki ya kiwadumila huku morogoro kwa majukumi ya kikazi. Yote hiyo ni kuajidia kutambua mchangu waki mkubwa katika taifa na Afrika kwa jumla. Hila yote na yote, itoshe tukusema kuamba. Kazi ya mungu haina makosa. Sote tumeumbwa, na kwake tutarejea. Amen. Nduguzangu leo, ninapenda kuzungumzia juu ya maajabi ya mnyamangekewa na mafuta yake. Anasema Dr. Riziki Mkalima Lela. Kwa chochote kile kuhusu somuhili, wasiriana na Dr. Riziki Mkalima Lela kwa nambaizi. アンザナラマクジュムリシャンビリタノタノ、サバモジャシタ、サバタノ、サバタトゥ、サバタトゥ。アウォードアコン、アンザナラマクジュムリシャンビリタノタノ、サバシタシタ、シフューリネ、シフュリシフリ、タノシタ。ササバス、アワリアヨテ、アナペンダ、アコファファノリア、アコウソネノンゲケワ、 Ningekewa katika kamau si zaki swa ili na tafsiri katika kama bahati au yeny bahati katika lugha yake ndi yani kijingereza mnyama ngekewa huitwa kapibara ngekewa ni mnyama peke anapatikan na katika ncha amerika kusini ni mnyama mnyorifu wa sentimeter mia moja thala thala ne na uzito sumpunguwa kilograms thala ne pindi na pokuwa mkubwa. Mnyama huyu hupenda sana kuhishi kando kando ya mito na anawezo mkubwa wakuagelea isivo kawaida. Aitha ngekewa ni mnyama mwenye nyota ya ajabu ya kupendo zaidi na wanyama wenza ake, kuliko mnyama yeyote duniani. Mahali, awapo ngekewa huwezi kukuta akiwa peke yake. Sehem nyingi ngekewa awapo, Kuzungukua na wanyama wengine na ndege hadi wengine hudiriki hata kuchezea sharubu zaki na unyo ya wake. Hiyo yote ni kwa sababu ya nyota halio barikiwa kiumbe huyu. Kila alichopewa ngekewa, kina majabu makubwa kwa mwana damu kwanzea mafuta yake, unyo ya wake, kuchezake, macho yake, ngozi yake mpaka sharubu zake. Buwana wei. Kwa upando mafuta yake, humsaidia sana kungarisha nyota kuwa na mvuto isifo kawaida. Yani, kitumia mafuta ya ngekewa katika orijino na ukaya changanya na miti yenye sifo ya mvuto. Kama mtu wa muihunge, itinginya, mkunganila, itetemia, mvumo, mfeza-feza, kalila-lila, habati nukzi, asali mbichi na malikia wanyuki saagako pamoja. Kisha changuanya na mafuta haya yamnyama mengekewa, utaona maajabu yamnyama huyo yani hatawena sura kama ngozi agoti, aise, uta pendo ampa kushangae yani kila manamke ya manome ata kupenda hatakama huna pesa. Kwa upande wa wanawake ambao hawaja bahatika kuolewa au kupata wapenzi, hakuna haya yaku subire upeba kisuli suli tena, dawa ni mafuta mengekewato sister. Mnyama peke, halijali wanyota na mvuto ajabu duniani, kuliko mnyama yeyote yule. Kuna baadhe watu umitani, hutumia kiswahiri kwa kuambia marafiki zao kuwa, ise. Wewe unanyota ngekewa kweli, huyo binti umimpata? Buwanawe. Hayo ndo maajabu ya mnyama ngekewa ndugu yangu. Lakini pia kwa wale wafanya biyashara, kama biyashara yako haitoki. Tumia unyoya na ngozi ya mnyama ngekewa... ウタオナマジャビアミナマフヨウサニンバリンバリピアウトミアミヤマンケケワガリカカウウウタハザラカニャマジュカヤマタマシャヤオハリイネプレケアキウトフリマソンアマクウェリウシロリジュアニサワナウシカウアギザシウォテウォナウジャザワトガリカマタマシャニウチャウインドウグザングタティゾウトメザイサハウタマドニゼトウザキアフリカハポンディポートナポフェリウアフリカ Hebu tugeuke tuliko toka jamani, tumesahau sana tamadunizetu turudia Afrika ndugu zanguni. Kwa sababu, Dr. Rizike migundua. Tuna arasili mali nyingi zenye faida kubwa Afrika na dunia ni kwa ujumla. Kiufupi tu ndugu zangu, ngekewa ni mnyama mwenye maajabu na faida nyingi sana. Ambazo ni kianza kuzitaja hapa hatumalizi. Hila angalizo, kumizuka na utapili mkubwa kupitia mafuta haya, kuna badha watu tofoti tofauti, tofauti. Wasio na hofu ya mungu huawuzi ya mafute ya kori au maweze. Tena kwa biikubwa kwa kuongupea kuwa ni mafute halisi engekewa. Hivyo, Dr. Riziki anawaomba kuwa makini na matapeli hao. Ukitaka kupata mafute engekewa orijino, wasiliyana ana Dr. Riziki kwa msaada wa kupata mafute orijino kutoka Amerika kusini, kulikuwa silia mnya mangekewa kwa garama na fuu kabisa. Kuna baadhi ya watu hutoa tarifa pa tufu zami yangukeke wakua usipofuatisha masharti yake ni lazima tafunike zazichako kuanzia watoto walyuku vilembwe mpaka vilembwekeza tarifa hizi sisi zakuendili mzipo zekabisa maana mnyangukeke wa hana masharti yoyote ya ubaya wa inayoyoteile huoni utapeli na ninjia zilizobuni wakuufanya watu agope wa iliosipate kufanikiwa. Kama walivufanikiwa wawo. Ewe mwafrika. Amka nami ukitaka kujua undani ongekewa, mtafute kwa simu wakupe undani na ukweli wabadha mafanikiwa ya watu kupitia mnyama ngekewa. Mtafute doktari ziki kwa nabazake, anza na alama kujumlisha mbili tano tano. Saba mwje sita, saba tano, saba tatu, saba tatu. Au Vodacom, anza na alama kujumlisha mbili tano tano. Saba sita sita, sifuri nne. シフューリ、シフリ、タノシタ。アサンテーニコブニスギリザ。